Ez, ez lagunok, benetan esaten dizuet ez nagoela obsesionatuta etxeko kristalekin. Badakit, beste batean nire amets baten protagonista izan zirela, baina ez nago obsesionatuta. Atzo, kristalak ondo garbitzearen alde txarra deskubritu nuen. Bazkaltzen ari nintzela, txantxango ribatek sukaldeko kristalaren kontrajo zuen. Imaginatzen duzuen bezala, kristoren kolpe hartu zuen. Asíra batean hilda zegoela nuen ere, gero bere bidea jarraitu zuela ikusi nuen eta asko poztu nintzen. Orain zalantzak sortu zaizkit. Zer eingo dute hemendik aurrera? Kristale garbitu ala zikiñak utzi. Burura etorri zaizt txillidan museoan ikusi nuena eta praktikan jarriko dut. Txorien formak itsatxiko ditut kristaletan bizilagunek otsza tartuko naute. Beno, eroa bai, baina obsesionatuta ez da pentsatu ere.